Градовете Содомски и Гоморски. Пета лекция от учителя. Неделни беседи. Девети том. 16 ноември 1924 ГОДИНА София. Чете Натка Иванова. И осъди на разорение градовете Содомски и Гоморски и направи ги на пепел, да ги постави пример на унези, които после щяха да не чествуват. Второ Петрово послание, втора глава, 6 стих Това послание е писано преди повече от 19 века. То е писано от човек, който е бил запознат с Христовото учение. Той е бил един от видните христови ученици. Това послание може да се изтълкува в двояк, буквален и преносен смисъл. Известни коментатори тълкуват първо и второ Петрово послание в буквален, като изваждат от тях един общ извод, и едните и другите си имат доводи, имат си вътрешни съображения и правила, по които тълкуват писанието, но съществува един факт, изложен в това послание, че тия градове са разрушени. Те са се намирали там, където днес е мъртво море, в Палестина. Казва се, че разрушението е дадено за пример. Питаме, откакто тия два града са разрушени, човечеството взело ли е пример от това разрушение? За всяко събитие, което става, има причини, има и последствия. Събитията, тъй да се каже, стават едновременно на две места, последствията са на земята, а причините в духовния свят. Например, разрушението на градовете Содом и Гомор е последствие. Значи работите най-първо стават в духовния свят, а после се явяват в материалния, в физическия свят. Ако някой човек заболее, има причини за това заболяване. Той дълго време е водил един безпорядъчен живот и като последствие идват болести. Ако някой дълго време е живял в разкош, най-после изгубва своето богатство. Значи последствията идват по-късно. Но какво е целил апостолът, като е цитирал този стих? Често Проповедниците взимат този и подобни стихове, за да посплашат малко хората. Те ги посплашват тъй, както стражар посплашва стояшката си, както войник с пушката си, както законник с законите си, както съдия с властта си. Всеки човек все ще апелира към някаква сила. Сега важното е, откъде е дошло злото в света, как се е вмъкнало то, защо човек е склонен и към злото, и към доброто. Често вие се поставяте на пътя на злото, изпитвате неговото влияние, усещате неговите последствия, но да ви попитат какво нещо е то само по себе си. Нищо не можете да кажете. Когато злото дойде да действа в света, човек се намира в положението на живо агне, което не заколват изведнъж, а бавно пекат на шиш. Попекат, попекат го малко на огъня, след това го извадят от шиша, отрежат едно парче от бута му и го оставят да зарасне малко. След като позарасне, пак го взимат, пак го попекат малко, отрежат едно парче от него и след това пак го оставят да зараства. Дълго време го пекат, режат, пекат, режат и не умира. Такова нещо е животът. Питам, кои са тези, които пекат човека? Сега мнозина казват. Всичко е от Бога. Е, какво всичко е от Бога? Кривите заключения сидят в следното. Иван Дърганов казва, че си е направил една пететажна къща. Вярно ли е това твърдение? Какво означава това буквално? Значи, че Иван Дърганов е принесъл камъните, гредите, изобщо. Сам е направил цялата къща. Всъщност, възможно ли е Иван Драганов да е направил цялата къща, когато няма понятие от правене на къщи? И когато казват, че всичко е от Господа, то е толкова вярно, колкото и това, че Иван Драганов сам е направил къщата си. Лошите неща са толкова от Господа, колкото и къщата е направена от Иван Драганов. И тъй злото съществува като една сила в света. То е последствие в живота. Съвременните войни, съвременните економически борби съществуват навсякъде в обществото, навсякъде в домовете. Тази вътрешна борба съществува и между двама души, и в самия човек, тя ражда раздвояването. Злото е проникнало навсякъде, няма кътче е в човешката душа, където да не е проникнало, няма човек в сърцето, в ума и в волята, на когото да не е станало раздвояване. Как ще си обясните следния факт? Имате една дъщеря, която до известно време е вървяла много добре, но после започва да ни ви слуша. Казва, и аз имам свой свят, и аз трябва да живея. Имате един слуга, до известно време той е живял честен живот, но после започва да бърка в касата и токувиш. Днес липсват хиляда лева, утре липсват десет хиляди. Имате син, честенен, добър е, но утре гледаш, че се е изгубило нещо от къщата ти. Имате дъщеря, също добра, честна, но забелязваш, че от къщата ти се изгубва това онова. Някои казват Е, ще търпиш, ще търпиш и сина си и дъщеря си, ще им дойде умът в главата. Нима на синати, като изнесе всичкото твое имане, умът ще дойде в главата. И тъй, трябва ви едно правилно разбиране на онези сили в живата природа, които произвеждат страданията, разрушенията в живота. Казва Петър в тази глава, че Господ изхвърлил в преизподнята ангелите, които са грешили, и вързал нозете им звериги. Хубаво! Как си представяте ангелите? Вие мислите, че те нямат човешко тяло, че са нещо безформено. Представяте си ги като духове, нещо като вятър. Как е възможно това? което е като вятър, като дух, да бъде вързано, с вериги. Някои казват, че ангелът е нещо като сянка. Как е възможно онова, което е сянка, да бъде вързано и да бъде хвърлено в бездната? Как ще примерим противоречието, че ангелите били вързани, с вериги? Значи... За да бъдат вързани с вериги и да могат да се задържат тия вериги, предполага се, че ангелите имат крака и то по-дебели от тия на хората. Или, ако вземем тия думи в преносен смисъл, можем да изтълкуваме веригите по друг начин, но както и да ги изтълкуваме, те са едно ограничение — тия същества. Са хвърлени в бездната, ограничени са заради техните грехове. Следователно, най-първо тия грехове, тия престъпления са станали горе, там са причините, а последствията са станали в Содом и Гомор, така че двата града Содом и Гомор отговарят нападналите ангели. Защо са пропаднали тия градове? Защото в тях е съществувал нечуван, не бивал разврат. Отворете Библията, за да видите, как се явяват при Авраам трима ангели. то ги посреща много любезно, покланя им се до земята и казва на жена си да замеси три мери брашно и да направи Една голяма погача. Една мера брашно се равнява на 7 кг. Значи, погачата ще бъде 21 кг. След това Авраам се завтича, отива да избере едно от най-хубавите млади телета, закола го, за да им даде огощение. След това огощение те се тръгват, като му казват, че отиват да погубят градовете Судом и Гомор. Вие не можете да си представите, какъв ръст са имали тия хора. Те не са били тъй хилави, като сегашните. Вие още не сте виждали, какво нещо е ангелът. Аз няма да ви го описвам, понеже това не съставлява предмет на тази беседа. Единият. От тия ангели се връща на небето, а другите двама отиват в Содом и Гомор на гости на Лот. Едва стигнани при Лот, новината, че двама странници са дошли в дома му, се разнесла из града, както сега се разнасят новините. Някои от гражданите отишли веднага при Лот и му казали. Ние искаме да познаем тия странници, тоест да се подиграят с тях. Лот им казал ‒ не правете това престъпление, тия хора са мои гости, аз не позволявам да се подигравате с тях. Ето, имам дъщери, правете с тях, каквото искате. ‒ как, ти ли ще ни заповядваш? ‒ ние искаме. Тия хора. Но понеже ангелите разполагат със силите на природата, със своята тояшка докарали всички тия хора до положението да ослепеят. И след това те казали на Лот — «Бягайте от дома си, ние ще почакаме, докато се отдалечите, и след това ще погубим градовете с Содом и Гомор». Съвременните философи, съвременните вярващи, вървят в една противоположна посока, като искат да насърчат хората, извиняват грешките им. Съвременното християнство извинява грешките на хората, като казва ‒ е, Господ ще им прости греховете ‒ да, вярно е, Господ ще прости греховете, но на кои? Ние виждаме, че съвременните държави, които са основани на един закон на природата, също не прощават. Когато някой извърши каквото и да е престъпление, веднага го хващат и затварят. Държавите си имат свои закони, според които определят, кой по колко време трябва да седи в затвора, но се оказва, че тази съдба... Не е толкова правилна, затова хората апелират към Бога, казвайки, има един в света, има една правда, когато отидем в онзи свят, той ще даде права съдба за грешките ни. Питам, защо всякога апелираме към тази висша правда в света? Защото. С появяването на живота, злото и доброто, се явяват негови съжители, те винаги придружават съзнателния живот. Всеки човек, който прави престъпление, схваща благото само от свое, от индивидуално гледаще. Вълкът, който хваща една овца, има за цел само да се нахрани. Основата... На всички престъпления в света е тази, че човек иска да задоволи своите нужди. Когато запитали вълка, защо прави така, той казва: Няма да умра гладен. Някой убива някого. Запитват го, защо е направил това. Той казва: Аз няма да мра гладен, за да живея. Той трябва да се пожертва за мен. Това е проявление на злото във вашата душа. Проявлението на доброто в света е точно обратен процес. Ти правиш добро. Защо? Защото искаш и другите да живеят добре като теб, да благуват, но доброто и злото са съзнателни сили в природата. Не са механични. Тогава задавам въпроса. Ако влезете в една фабрика, където има хиляди колелета, те знаят ли кой е господарят им? Не, те не се интересуват от това. Тия колелета интересуват ли се, дали твоята ръка е здрава или отсечена? Не, и това не искат да знаят. Но в това разумно същество, което стои зад колелетата и ги управлява, може да има едно изупачено съзнание. Например, съществото спре колелетата, постави под тях ръката си, после бутне бутончето, колелото се завърта и отрязва ръката му. Кой е виновен сега, колелото или разумното същество? Разумното същество разбира се. Питам сега съвременните хора, които боравят с тия парабели, с тия пушки кремачари, с тия евзалии чифтета, с тия манлихери, с тия английски пушки дум-дум и т.н. Кой е виновен за всички лоши последствия? които те създават. Тия куршуми дум-дум са опасни, защото правят взрив вътре в тялото, разкъсват мускулите, разтрошават костите. Защо хората измислиха ти оръжия? Да се бранят. От кого? Най-напред изобретиха оръжията, за да се бранят от зверовете, от мечките, от вълците. Но сега виждаме, че не ги употребяват за зверовете, а за хората. Тия 40 сантиметрови топове и гранати, тия задушливи газове, за кого се употребяват? За зверовете ли? Не. Виждаме, че всички нови изобретения се употребяват все за хората, употребяват ги. Един против друг. Народите са се разделили, обявили са се един срещу друг и искат да се повдигнат. Значи всеки народ е дошъл до едно индивидуално схващане на нещата и по този начин върви в пътя на злото. Народите днес не са дошли до положението да схванат че всеки народ може да се повдигне само тогава, когато даде свобода на другите народи. Тези градове Содом и Гомор са схващали живота по същия начин и те са имали своите индивидуални разбирания. Между тях е имало такъв разврат, такова нечувано насилие, за което са били погубени. Изводът от всичко това е следният. Съвременната цивилизация, която върви по пътя на индивидуалните схващания, ще има същите последствия. Днес Господ е при Авраам на угощение. Правят му погача от три мери брешно, колят му най-младото теле, но същевременно... Той иде да накаже света. Сега, щом се слуша една такава беседа, всеки казва ‒ защо трябва да се заплашват хората така? Защо трябва да се наказват? Добре, тогава питам, на какво основание хората трябва да се въоръжават, да се бият с пушките си и да се убиват? На основание... На кой божествен закон постъпват така? При това, защо са намесени и църквата, и духовенството, и всички други хора. И на всичко отгоре всички желаят да оправят света. Питам, този ли е пътят, по който може да се оправи той? Ако един хирург направи операция на някой болен, и подобри състоянието му, това разбирам, но ако неговото усилие е днес да отреже крака му, утре ръката му, това не е лекуване. После казват, осложнения са станали, някакво отравяне се е явило, и всички се измиват ръцете от отговорност. Как е станало осложнението? Лекарят клъцнал невнимателно някъде с ножа си, прерязвал някоя артерия, потекла тръв, станала инфекция и ето явило се усложнението. И другите хора, когато направят едно прегрешение, като лекарите се измиват ръцете и казват — такава била волята Божия, усложнение е станало. И окултистите, като направят прегрешение, казват — кармата е такава. Хубаво, вярвам в това, че е станало осложнение, вярвам и в другото положение, че волята Божия е била такава, вярвам и в това, че кармата е била такава. Сега дойдат едни и казват, че станали осложнения, дойдат други и казват, че такава била волята Божия, дойдат трети и казват, че такава била кармата на човека. Преемам и трити положения, но въпросите пак остават неразрешени. Вие завеждате своя син при някой лекар да му прави операция и ме питате. Какъв ще бъде резултатът? Казвам. — услужнение ще стане. Дойдат някои и питат ме. — Този защо умря? — Такава е волята Божия. Дойде трети. Не му върви в света. — Защо не ми върви в света? — Кармата ти е такава. Той казва. — Добре, братко, аз вярвам в това, че стават услужнения. Вярвам в това, че волята Божия е такава. Вярвам и в това, че кармата ми е такава. Но няма ли някакъв път, по който да се излезе от това положение? Турците казват: Няма ли някакво чааре? Това значи, кой е пътят, по който може да се излезе от това положение? Ако питаш економистите, защо става всичко това в света, казват, че економическите условия в живота разделили богатия от бедния. Те поддържат, че господарят бил по-богат, по-силен, че имал нужда от повече пари, защото трябвало да живее по-добре, че слугата пък бил по-слаб, затова... Трябвало да живее един по-скромен живот. И борят се тия господари и слуги и казват, че економическите условия били такива. Да, и в това вярвам, но явява се криза и тогава и единият умира, и другият умира. Аз казвам. Ослужнение е станало. После работникът. Убил господаря си или господарят убил работника. Казвам, такава е волята Божия. Имало финансова криза. Защо? Казвам, кармата на този народ е такава. И най-после казват, Е, добър е Господ. След няколко хиляди години, когато Земята се завърти още няколко пъти около Слънцето, Хората ще се подобрят, българите казват. Добре, братко, като се завърти след няколко хиляди години, ще бъде добре за тия, които ще живеят тогава, но за нас няма ли някакво чаре? Не може ли земята да се завърти иначе? Може да се завърти. Сега ще отклоня малко мисълта си, за да дам. Отдих на напрегнатата мисъл. Защо мисълта е напрегната? Защото доброто и злото са опасни сили. Като говорят за злото, виждам, как тия сили са вече на штрек и казват. Еди къде си в София, говорят за нас. Идете да видите, какво се говори там. Ако се говори нещо лошо, вземете мерки. Ако ли не, няма нужда да противодействате. Силите на злото си имат свои агенти в невидимия свят и ги изпращат да следят. От друга страна и силите на доброто изпращат своите агенти и казват, идете в София, за да чуете, какво се говори за нас, ако говорят добро. Не противодействайте, но ако се говори нещо лошо, тогава вземете мерки. И сега аз съм в опасно положение. Между два огъня Вие също сте между два огъня. Като говорим за доброто и за злото, ние предизвикваме тия сили да действат върху нас. Когато говори за тях, човек трябва да бъде чист. Ще кажат — е, усложнение се явило. Или — такава е била волята Божия. Или — такава ти е кармата. Не, така може да говори само един профан, но разумният ученик, разумният човек, който иска да даде смисъл на своя живот. Не може да разсъждава така. За да изменим своят живот, ние трябва да му дадем ново направление. Настоящият порядък не можем да изменим така, както искаме или както си мислим. За да може човек разумно да измени съвременния порядък, който съществува от хиляди години, трябва да разполага с разумни сили. Мислите ли, че ще можете изведнъж да развиете онова въже, което е направено от хиляди нишки? Дълго време ще ви трябва. Законът е следният. За да развиете въжето, трябва да започнете да го развивате по обратния път, по който е завито. Тия нишки са в нашия ум, в нашите схващания. Днес ние разискваме за злото. Ще кажете. Как да познаваме злото? Всеки един от вас може да познае, дали дадена негова постъпка е лоша или добра. Представете си, че нося една турба с звонкови монети и вляза да се храня в някоя гостилница, а турбата с парите оставям навън. Вие, които сте ме слушали да говоря за морал, вземете и задигнете тази турба. Питам, къде е вашият морал? Ще кажете, както ти имаш право да носиш тази турба с парите, така и ние имаме право да я носим. Казвам, прав си, братко, аз те похвалвам, ако искаш да я носиш тъй както и аз я нося. Но ако искаш да разполагаш с тия пари, опасно е това желание. Тогава вие ще приличате на онзи манафин турчин. Отишъл един лекар в анадолско далекува болни и носил със себе си шишенце азотна киселина. Този манафин, като видял шишенцето, полюбопитствал. Отвори от тапата му, опитал какво има в него и хоп на земята. Не, приятелю, азотна киселина е това, тя не се опитва по този начин. Вие ще вземете моята турба, но ще останете на земята. Аз ви казвам, тия пари, които ще опитате, са азотната киселина и всеки, който я вкуси... Го очаква смърт. А, смърт! Ти не чакай да направиш опита, че тогава да видиш, защото ще вземеш да риташ на земята. Този манафин опитва и свършва. Питам, като направим този опит, какво сме придобили? Нищо. Ние сме живели и по единия, и по другия начин. И ако досега животът е вървял добре, то е благодарение на невидимия свят, който работи над нас, благодарение на унези разумни същества, на ангелите, които са тясно свързани с нас и работят, грижат се за нас. Тяхното желание е човечеството да добие унези светли идеи. Онези велики закони, според които живеят те. Най-разумните закони в света се употребяват от тях, най чистият най-благородният живот се прилага от тях, живот на самоотверженост ще се види само от тях. Често те изпращат свои посланици на земята. В една или друга форма, а някой път и самия посещават в човешка форма. И ангелите се разделят на две възвишени царства. Тия от най-възвишеното царство рядко слизат на земята, а тия от по-долното слизат често, за да подигнат човечеството. Да оставим сега този въпрос, защото той смущава хората. И тъй Някои мислят, че ангелите са нещо въздухообразно, като някакъв газ. Един ангел може да дойде в къщата ти и да разговаря с теб, като обикновен човек, но ще ти говори на такъв чист български език на какъвто никой не може да говори. Той може да дойде в къщата ти и ще ти говори и на английски язик, но на такъв чист английски, на какъвто никой не може да ти говори. Ако сте във Франция, в Германия или където и да е и срещнете един ангел, той ще ви говори на такъв чист френски или немски язик, на какъвто никой французин или германец не може да ви говори. Като говориш с този ангел, ще си кажеш, какъв разумен човек е този. Ще усетиш, как от този човек лъха една приятна топлинка и ги тогис от него излиза една особена светлина. Ти ще почувстваш пред Него такова разположение, пред което всякакво користолюбие в теб ще се изгуби и в душата ти ще се породи непреодолимо желание да живееш един малко по-друг живот. Тази опитност са имали и други преди вас в миналото, и вие ще я имате. Сега. Ще ви разкажа за един велик учител от древността, Ешавора, който направил опит с един от своите обични ученици, наречен Бенам, след като му преподавал дълги години окултното знание, знанието на добродетелите и на злото, тоест как трябва да живее човек, за да влезе в царството Божие, да стане... Гражданин на небето, и след като му предал всичките правила, всичките закони, най после трябвало да постави този свой ученик на един изпит. Ешевора имал един двуостър меч, и на където насочвал този меч, всичко се разрушавало. Камъните се разчупвали, водите се разделяли. Зверовете се умъртвявали. Един ден той казал на ученика си: Искам да те опитам дали в теб има добродетели. Сложил най-силната отрова на върха на този нож и казал: Ще знаеш, че ако в твоя живот някъде има скрита и най-малката лоша мисъл, ще изгубиш този си живот. И ще започнеш наново. Ако пък нямаш скрита нито една лоша мисъл, с твоя живот ще стане някакво чудо. Това било едно велико изпитание за този ученик. Ешевора го запитал. ‒ Кажи ми сега, чист ли си? ‒ Чист съм. ‒ Добър ли си? Добър съм. Пълно ли е сърцето ти с любов? Пълно е. Умен ли си? Умен съм. Изпълнил ли си всичко, каквото съм ти казал? Изпълнил съм. Обичаш ли истината? Обичам я повече от всичко. Добре, сега ще извадя ножа и ще опитам. Ако умреш под моя нож... Това показва, че говориш лъжа, но ако останеш жив, значи говориш истината. Сега всички вие, които живеете на земята, искате един живот без изпити, искате много лесно да завършите и гимназия и университет, но други са Божиите закони, не зависи нито от мен, нито от вас. Този учител е Шавора. Извадил своя меч, насочил го към ученика си и го допрял до тялото му. Ножът веднага се превърнал в най-хубавата светлина и ученикът останал жив. По-нататък сами можете да си правите заключенията. Какво означава този нож? Той е божественото слово, което влиза в човека. Ако това Божествено Слово влезе в твое ум и се превърне в светлина, ако влезе в твоето сърце и се превърне в светлина, ако влезе в твоята душа и се превърне в светлина, ти ще останеш жив и ще покажеш, че сърцето ти е пълно с любов, умът ти с мъдрост и душата ти с истина. Следователно, у нези от вас, които вървите в този път, трябва да издържате на всички изпитания. Ако при сегашните условия не можете да издържите едно страдание, едно изпитание, как ще се оправи светът? Светът изисква герои. Вие сте изгубили понятието си за Бога и мислите, че Бог... Е нещо отдалечено. Не е така. Има философи, които казват, че Бог няма никаква форма. Не е така. Те казват, че не знаят, къде е мястото на Бога, но ние знаем, къде е мястото му. Аз мога да ви кажа, къде е то, но няма да го намерите. Там, където е любовта, там, където е мъдростта, там, където е истината. Там живее и Бог. Съвременните хора са изгубили Бога от ума си и казват, че няма Господ. Те се хвалят с това безверие. Ако взимат безверието като едно атавистично чувство или като една непотребна вещ вън от тях, разбирам, но ако изгубят Бога от душата си като любов, като мъдрост и като истина, тогава не е добре за тях. Питам, такъв народ, такова общество или такъв индивид, може ли да живее? Не, народа го очаква смърт, обществото го очаква смърт, индивида го очаква смърт. Където бутне този нож на ешевора. Всичко ще се разруши. Защо? За да покаже, че има една лъжа, в която нищо не може да се съгради, че има една злоба, в която нищо не може да расте, че има едно лицемерие, което никого не е облякло. Лицемерието е една дреха, но никой не може да живее с тази дреха. И сега всички се спират и казват — тежък е животът, непоносим е. Защо е тежък? Усложнения има. Защо е непоносим? Е, такава е волята Божия. Не ни се живее. Да умрем, да си заминем. Защо? Е, карма е това. И всички искат да умрат, да се заминат, но нищо не дават. Сегашните хора са толкова лоши, че и като умират, нищо не дават за бедните. Няма да ви привеждам толкова факти от България, където се случва да умре някой богатаж и да остави едва няколко хиляди лева за бедните, а милионите не дава никому. Отива в другия свят да го съдят, а за кого задържа милионите? Имал синове, те да ги ядат. Не, умираш ли, ще раздадеш парите си на бедните и ще кажеш ‒ Господи, всичко каквото ми даде, раздадох, за да изпълня твоята воля. А сега питат ‒ Господ спи ли, да не вижда всичко? Което става. Ако има някой, който вижда всичко, това е Бог. Той не спи, всичко вижда. Ако има някой, от чието око нищо да не е избегнало, това е Бог. Казват. Докажи. Всичко се доказва. Страданията, които идват, какво показват? Болестите, които съществуват, какво показват? Неразположенията, които се явяват, какво показват? Имате ли едно обяснение за всичко това? Кой от вас се радва на своите смущения? Кой от вас се радва на своите страдания? Аз не съм имал случай сега някой да дойде при мен със своето страдание, със своята болка. И да каже, — «Учителю, аз се много радвам. Защо? Имам си една малка болка, едно малко страдание». Всеки, който дойде, казва, — «Учителю, аз искам да вземеш тази скръп. Чудни са тия хора. Как и е възможно да няма карамбол? Всички хора сидят на ковертата на един параход, който се люлее сред развълнуваното море. Параходът — Селюлее, как е възможно ти да се държиш? — Ама направи така да ни се люлее. — Няма какво. Параходът се люлее и ти ще се люлееш. Ако искам да направя нещо, няма да заповядвам на парахода. Ще заповядвам на морето, пък и на морето няма да заповядвам, но ще заповядвам на въздуха, а и на въздуха няма да заповядвам, но ще заповядвам на ония горе, които регулират живота. Ще им кажа, затворете прозорците, спрете онези вентилации. Е, казват, това е... Научно обяснение Прозорци няма на небето. Добре, ще ви дам друго научно обяснение. Срещнали се едно топло и едно студено въздушни течения и образували вятъра. Как дойдоха тия течения? Как така едните елементи стават студени, а другите топли? Това са все сили в природата. Чудни са хората. Дойде някой път муха около мен и аз правя своите опити. Духвам полека върху нея, тя седи на ръката ми, не бяга и си обяснява какво става. Казва си, дойде едно топло течение. Духвам по-силно, тя избягва. И си казва, — това е едно студено течение. Откъде дойде това течение? От мен. Тя отива при другите мухи и им казва, — днес имаше едно силно течение. Силно течение имало. Това е една подигравка. Такива са и нашите детински схващания. И в науката са такива. Хубави са тия схващания, те служат за размишления, но казвам, че ние още не сме дошли до самата истина, чрез която да си разясним нещата, да регулираме отношенията си. И сега, за да не се люлеят хората толкова много, аз мога да кажа на тия разумни същества да спрат течението, ще им кажа, моля. Спрете това течение, понеже переходът много се люлее, и те ще го спрат. Ако тази муха ме бе помолила, ако ми бе казала, молете, те, спри това течение, защото от теб идва, бих я подухал по-леко. Това ще бъде един лъх, една приятна топринка отгоре и тя ще се зарадва. Сега ние отричаме разумните неща, казваме — няма Господ. Това е едно верою загнездено не само в българите, но и във всички други народи. Навсякъде има неверници, но има и набожни хора. Набожни наричам тия, които като погледна очите им, в тях се чете, че имат едно верою което почива на вътрешна опитност, а не на някакви философски твърдения. Хубави са тия открития на философите, но трябва да имате една опитност, като на сведен борг. Трябва да имате такава опитност, че като поставите върху нея своето верою, да не се разклати ни най-малко. Това ще бъде една положителна обективна наука, както е положително изгряването и залязването на слънцето, както е положително и изгряването на звездите, тази наука ще бъде тъй положителна, както е положително всичко на земята. Защото вие считате всичко на земята за реално, за положително. Ако имаме едно верою, то трябва да бъде като истината. Истината засяга еднакво всички хора, тя дава свобода еднакво на всички, според степента на тяхното развитие. На всяко същество трябва да се дадат условия да се развива свободно. И действително Бог е дал на всички същества грамадни граници да се развиват свободно. Между земята и луната има грамадно пространство, в което земята се разхожда свободно, между слънцето и земята също има грамадно пространство. Злото е там, че ние често правим неестествени връзки, често хвърляме мост между себе си и друг човек и като се сприятелим, скарваме се. Ако се скарваш, по-добре не се сприятелявай. Ако се скарваш, приятелството няма смисъл, то трябва да е поставено върху здрави връзки. Някои казват — хайде да оженим този. Добре, да го оженим, но ако женидбата стане причина тия хора да се карат, тя няма смисъл. Предназначението на женидбата е съвсем друго. Ако вие се жените, за да народите деца и да се карате, какъв смисъл има това женене? Всички неща трябва да бъдат разумни. Детето трябва да бъде разумно, да обича майка си и да пази свещено нейната ограда. Дете, което не обича майка си и не пази свещено нейната ограда. Не е разумно. Ако един учител образува клас, в който да стават скандали, какъв смисъл има този клас? Ако се образува една държава, която да ограничава своите поданици, да ги затваря и убива, какъв смисъл има тази държава? Не, членовете ѝ трябва да живеят в мир, да има любов. Между управляващи и управляеми. Ако няма любов, какъв смисъл има тази държава? Казват, да се защитава. Да, но в ангелския свят, в божествения свят, между управляващите и управляемите на една държава, има любов. Когато любовта се постави като база в една държава тогава всички нейни поданици ще могат да живеят щастлив и прекрасен живот. Ако ние приемем едно религиозно верою и си търсим недостатъците, какъв смисъл има то? Ако това верою ни събира с цел да се сближим, да станем разумни и да се свържем с Бога, разбирам, тогава има смисъл. И тъй Злото в нас е осъдено на разрушение. То представлява онази неорганизирана, изостанала от миналите съществувания материя, която се разлага. Тази материя не влиза в състава на един духовен човек. Злото представлява сили които имат противоположно действие в човешкото развитие. Ако се съмнявате, направете един малък психологически опит. Като го направите, ще видите, че в света има известни сили, които действат в едно направление и други, които действат в обратно направление. Например, вие сте неразположени. Крайно недоволни сте от живота си, намерете един много добър човек, пълен с любов, концентрирайте ума си към него и вижте, каква промяна ще стане в вас. Щом започнете да мислите за него, не е важно дали той знае това или не, веднага вашето недоволство ще започне да се топи. Вашият ум ще се просветли и вие ще кажете — сега разбрах, че животът има смисъл. Защо става това? Понеже в този добър човек има сили, противоположни на вашите, и като се докоснете до него, той изменя направлението на вашите сили към добро. Направете и друг опит. Някои път сте разположени много, радостни сте. Веднага концентрирайте ума си към един лош човек и ще видите, че няма да мине и половин час и ще ви обхване голяма тага, голяма мъка, която ще измени настроението ви. Следователно, и вие, като индивид, така влияете на хората, ако сте добри. На всеки, който се докосне до вас, ще влияете в добра насока. Като казвам добри, разбирам вътрешното състояние на душата. Ако сте лоши, който се допре до вас, веднага ще промени своето състояние в лошо. Някой път казвате, да бъдем добри. Добър човек е онзи в когото Божията любов се влива постоянно, това се казва втичане. Също добър е онзи човек, в когато се втичат божествената мъдрост и божествената истина. И тъй, някой пита, как да познаваме божествената любов, как да познаваме, че ни е посетила. Щом отправиш? Ума си към Бога, божествената любов ще се влее в теб и ти ще усетиш, че сърцето ти се отваря. Ако си богат човек, сърцето ти ще се отвори и ти ще раздадеш сто, 150, 200 хиляди лева на този, на онзи. Ако си земеделец, ще дадеш от имането си на бедни, трудолюбиви хора. Ако си учен и умен човек, ще отвориш училище за бедни да се учат. Това прави божествената любов, като дойде, дава свобода на всички хора. Щом дойде егоистичната любов, ти, като видиш, че някой има пари, започваш да правиш с него дешевти. това-онова, докато му вземеш всичките пари. И той остане последен просяк. Защо свърши така работата? Казваш. Е, усложнение е станало. Дойде някой беден човек в едно религиозно общество, където се говори за Бога и поиска някаква помощ, но те го изпъдят и си казват. Е, такава е волята Божия. Друг пък. Като не може да живее по Бога, тръгне на широко изпътя и си казва — «Е, такава ми е кармата». Някой от външния свят, като не може правилно да постави живота си, казва — «Е, такива са економическите условия». Един ще каже едно, друг друго и считат, че въпросите са разрешени. Не е така. Братко, економическите условия ни най-малко не са тия, които ни спъват, економическите условия трябваше ли да спрат пробиването на онзи тунел между Швейцария и Италия? Бурите на моретата можаха ли да спрат англичаните да си правят тези великани параходи? Какво не направиха хората? Вятърът спряли ги? Не, като излезе, те му се опряха. Вятърът казва, опряха ми се тия хора, взеха всичко в съображение и разумно работиха. Мислите ли, че ако ние служим разумно на Божественото в себе си, нашите кораби ще потънат? Не. Те ще устоят на морето, но ако не служим разумно, малките кораби ще потънат. Тия кораби са ангелите, които Бог изхвърли от небето, тоест е. изпрати на земята да учат. Той ги постави в материята, където и до сега работят, ако тези градове за сега са разрушени. Има и добри причини за това разрушение. Нали така постъпват и сегашните лекари? Като се явят някои заразени места или като се яви някоя инфекция по тялото, те се служат с лекарства, които изгарят инфектираната част. И вие ще употребявате принципа на любовта като една положителна сила. Навсякъде в живота си, употребите ли тази сила, каквото и колкото и неблагоприятни положения или условия да срещнете, тя всякога ще окаже едно смягчаващо действие и ще облегчи положението ви. Най-първо ще произведе една промяна в ума, в сърцето и в волята ви. А после ще произведе една смекчаваща атмосфера и наоколо ви. Хората, които са около вас, ще уметнат и животът ви ще стане по-сносен. Аз не говоря за любовта като една мека сила. Не, не, вие съзнателно трябва да опитате, как действа Божията любов в вас. Казвам сега на всички ви, вложете в сърцата си Божията любов и не чакайте да дойде след хиляди години, но онези пък, които са е вложили, казвам, разширете вашата канализация, любовта е една велика сила и можете да я опитате. Вие още не сте опитвали величието на Божията любов която има едно голямо разнообразие. Още не сте опитвали красивото, хубавото, ще го опитате в това разнообразие. А като носите страданията, тия страдания ще укрепят корените на вашия живот, да станат по-силни. Върху тези корени ще се появят клоните, а клоните ще възпроизведат. Радостите Скрепта е последствия от злото, а радостта е последствие от доброто. Следователно злото образува корените на човешкия живот, а доброто — клоните. Тъй е създал Господ, злото да работи вътре в почвата. Затова пословицата казва. Корените на знанието са горчиви, а плодовете — сладки. Това е вярно. Не се старайте да направите тези корени сладки, не се старайте да им дадете обратно направление, нагоре, защото те ще изсъхнат. Корените трябва да имат направление към центъра на земята. Без зло. Вие не можете да живеете. Оставете корените в по-гъстата материя, в почвата, а клоните нека останат в по-рядката материя, във въздуха. После не разрешавайте въпросите така бързо, да казвате, че някои хора са материалисти. Оставете тия хора, те работят в почвата, те са ни необходими. Мас трябва за колелетата, за да върти машината. И тъй, ако разгледаме съвременното общество с всички прояви в него, ние не трябва да роптаем против тях, но трябва да гледаме разумно да ги поправим. В съвременните училища, при възпитанието на младите, трябва да дадем една съвършено нова насока. Нови методи, разбира се, тия методи не могат да се дадат така, както в тази моя беседа, но казвам, че има методи, чрез които човечеството може коренно да се измени. Аз не съм за тия залъгвания, за тия палиативни средства, но трябва едно коренно изменение на човечеството — от всичко старо, трябва изцяло. Коренно да се освободим, друго яче не може. Има биологични закони, които ви доизменят старото. Ако онова дете, което до деветия месец живее в отробата на майка си, излезе преди този срок, то със своето тяло няма да може да живее, ще умре, но докато е в отробата на майка си, между неговото и нейното тяло има ембриологични връзки, посредством, които то живее. В човека сега се гради едно тяло по-хубаво, по-красиво, по-издръжливо от сегашното, и между него и новото тяло пак има такава нишка. Като се освободим и от това тяло, ще се създаде друго. И тогава ще започнем един съзнателен, духовен живот, но за това се изисква един нож, като този на Ешавора и добродетели, като тия на Бенам. И като се докосне този нож до вас, трябва да се произведе една светлина. Ще кажете, дали този човек говори истината? Не е важно, дали говоря истината, аз зная, че говоря истината, но важното е, дали вие възпреемате тази истина. Не е въпросът, какво говоря аз, а как живея. Говорът ни ще бъде съобразно от живота, който живеем. Няма нищо скрито, покрито пред Бога, следователно този Бог, за когото ви говоря... Не е без форма, той е най-красивият. Ако вие бихте видели Бога в Неговото тяло, само тогава бихте си го представили. Ако Христос казва, че е Бог, то е за това, защото Бог се е изявил в човешка форма, значи човешката форма играе известна роля в света. И действително. Целият космос е съставен по образа на човека. Всички съвременни учени, които са дълбоко осведомени върху тайните на битието, твърдят същото. Целият космос се представя във формата на един човек, следователно всяка част от твоето малко тяло отговаря на съответната част от това велико, Тяло. Известни звезди от млечния път, или от което и да е съзвездие, или пък известни системи, могат да разговарят с теб, където и да се намираш, те имат станции в твоя мозък. Ако разбираш езика им, всеки ден ще можеш да чуеш по една новина, станала на Слънцето, на Юпитер или на която и да е звезда. Казвате, можем ли да говорим за звездите? Можете. Разумният може да говори, но глупавият как ще говори? За глупавия звънците на тия станции са затворени. Казвате, забранено е да говорим за тия неща. А за какво да поговорим? За пари, за пари. Парите в света са разпределени. Определено е кому, колко да се паднат. Още като се раждаш, има един закон, който определя богат ли ще бъдеш или не. Ако не си определен за богат и сто чифта цървули да скъсаш, няма да успееш. Ако си роден да бъдеш богат, богатството ще дойде и без да го търсиш. Тия! Които са богати, са богати не, защото са много умни, защото са, са умели да го добият, то си идва само. Реките как идват? Не мислете, че за да дойдат реките, земята прави някакви усилия? Не, те сами си идват. Турците казват, ако ти е определено на късмета богат да бъдеш, богатството... Само ще си дойде. Богатият е определен да си бъде богат. Богатството си иде като някое място богато с растителност. Ученият е определен да бъде учен. Сиромахът е определен да бъде сиромах. Има сиромашия, която аз бих предпочел пред богатството. Такава сиромашия... Е една велика служба. Аз не говоря за онзи сиромах, който се смущава от положението си, който хвърля главата си от отчаяние, а говоря за онзи, който заобиколен от жена си и децата си, се радва и пее, и като има един хляб, изяжда го с благодарност и казва: Добър е Господ и занапред. В онази благодарност на разумното сърце хлябът в този свят може да се увеличи. Някой казва, за да се направи добро в този свят се изискват големи усилия. Не, да се прави добро не е мъчна работа. Ако аз имам сто зранца, какво ми коства да бръкна в земята, да направя дупка и да ги посея? За да посея едно зрънце, трябва ми само една минута. Ако пет минути седя някъде на почивка, пет зрънца ще посея. След десет години какъв резултат ще има? Колко ябълкови дървета ще израснат? Ако на всяка почивка посявам по едно зрънце, това посяване ще има много добри последствия. Седне някой, мисли си нещо. — Какво мислиш, братко? Вземи едно семенце и го посей в земята. — Ама чакай да прочета някоя книга, да видя как се посяват семенцата. — Ни ти трябва никаква книга, никаква наука. Бръкни с една пръчка в земята. Посей семенцето, един сантиметр навътре в почвата. Сипи му малко водица отгоре и свършена работа. Ти посаждай, Господ ще му мисли. Ама чакай да видя по какъв план да ги наредя. Бе, посаждай и не мисли. Ние все чакаме друг да нареди тази работа. Така е и по отношение на правенето на добро. Казваме, няма условия за правени на добро. Има условия — и тъй, иди за един велик изпит. Вашият учител ще дойде пред вас със своя нож, върха на който ще има най-ефикасната отрова. Ако във вас се намери някаква лъжа, някакво зло, вие ще изгубите живота си, но ако излезете тъй чисти, както говорите, сте на правата страна. Никаква лъжа да няма в вас, да съзнаваш в себе си своите грешки, да се стремиш да ги изхвърлиш и да кажеш ‒ има неща в мен, които не са чисти, трябва да се изчистя и нищо да не крия. Това е благородство. Вие не трябва да криете своите грешки, но да бъдете доблестни да ги изправяте. Вие казвате. Той иска да ни замутае. — Ако ви замутая, какво ще добия? — Не, важното е във вас да се прояви божественото. Сега аз седя тук пред вас, спрял съм се и искам да бодна по едно семенце. — За кого правиш тия работи? — За вас, за вас съдя семенца, правете и вие така. Бодвайте навсякъде по едно семенце, като се срещнете, бодвайте по едно семенце. Вие казвате, да бъдем благородни, в какво сиди благородството на вашия характер? В любовта. Наистина, ако имате любов, мъдрост и истина, пътят ви ще се отвори, това не бе което е организирано от висши същества и отворено пред вас. То се интересува от живота на един добър човек и няма по-красиво нещо от това. Казват от там. Какво прави еди кой си човек от София, от Петербург, от Париж, от Токио, от Пекин? Говорят с тия души, интересуват се от тях. Небето е съставено от велики души и затова е велико в своите действия. То не е дребнаво. Ангелите са велики души. Някой казва — ангелите не са като хората. Да, не са. Грях няма в тях, но има една велика душа, която изпраща своята светлина към хората. За да изправя техните криви възгледи. Някой път, като ви слушат, как мислите за Бога, те се чудят. Защо мислите така за Бога? Защото сте го изпъдили от сърцето си, от ума си, от волята си. Като последствие от това, вие сте изгубили живота, светлината и свободата. Изпаднали сте в една вътрешна борба и за това страдате. Какво ви остава тогава? Остава ви робството, остава ви злото, остава ви тъмнината. И после казвате, е, трябва да умрем. Защо? Защото става осложнения, защото такава е волята Божия, защото такава е кармата. Такива са економическите условия. Не, въпросът не седи в това. Въпросът е да възпреемем Божията любов, защото тя разширява човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа и се проявява във всеки момент. За тази любов няма нищо невъзможно, тя носи онова необходимо знание с което можем да се справяме при всички мъчноти в живота. Тази любов е в сила да възкреси сина ви. Вие искате физическо възкресение, но възкресението не е физически, а духовен процес. Онзи, който е духовен, възкръсва веднага, той напълно те разбира, на него може да се разчита всякога. Кой човек е честен? Ако аз съм един богат човек, ще те извикам и ще ти кажа — занеси тези пари в Париж, в Лондон или където и да е другаде. И ако ти направиш така, както искам, ти си честен. Ако турбата не отиде на мястото си, какво показва това? Е, хубаво, тези турби отишли ли са на мястото си? Като говорим за честност, аз не разбирам обикновената честност, подчестен човек аз разбирам този, който е честен в цялата си душа, честен спрямо всички души, честен спрямо цялото човечество, честен спрямо Бога, ангелите и ако е престъпил някъде, веднага да иска да изправи. Грешката си. И тъй, Бог ще съсипе онези градове напълно. Сегашното положение ще се измени. Ще дойде положение на живот, в който няма да има вече смърт. Тогава вие ще живеете в светлина и няма да има нужда да учите по този стар начин. Този ще бъде денят, в който е шавора. Ще изпита своя ученик, Бенам. и ще го пита, живял ли си тъй честно, както Бог изисква. Като кажеш, че си живял честно, ще дойде изпитът и резултатите ще покажат, доколко си възприел онази велика истина. Това е, което наричат претегляне. Нали се казва за богинята Темида? Че тегли постъпките на хората. Аз се чудя, как са представили Темида да са затворени очи. Това е една изопачена представа. Очите на Темида са много отворени, на четири гледат. Когато някой човек направи грешка и не я изправя, тя държи очите си отворени, но щом чуе, че са греши и изправи грешката си. Затваря очи. Тя ходи с затворени очи пред праведните, а с отворени пред грешните. Теми да е много благородна, но има служба да претегля и казва: Срамувам се от своята служба. Като види, че някой греши, не забравя службата си. Веднага взима драмовете. И окото и не мръдва, претегля и прави своите заключения. Те да е богиня на скръпта, тя причинява скръп на хората, които грешат. И тъй, велик ученик е само този, който може да издържи последния си изпит. Вие казвате, дано Господ бъде добър към нас, да не бъде много строг. Много взискателен. Няма защо Господ да не е много строг, той си има програма и ние трябва строго да изпълним Неговата воля, според тази програма. Тя е строго определена и е дадена всеки му според силите. затова всеки може да изпълни волята Божия и да приеме едно благо. Всеки един от вас... Може да направи опита да концентрира ума си към един добър човек. Намерете в света един добър човек, където и да е той, и направете опита, за да се уверите, щом се уверите, съединявайте се повече с добри хора. Не ходете да търсите лошите. Аз гледам... Че някой от вас със свещ търсят лошите хора. Не ви трябват много такива. Един ви е достатъчен. Не търсете лошите, но добрите търсете със свещ. Добрите хора са иглина ви душа. Лошите навсякъде ще намерите, но добри трябват. За да ги намерите, трябва да имате знание. Като ги намерите, душата ви ще стане едно преобразяване. Този добър човек ще ви бъде като майка, баща, учител, приятел. Той е един пратеник на небесния свят, дошъл да освети пътя на вашата душа. Той ще бъде нещо реално и в деня, в който го срещнете, за вас ще се открие един... Нов свят. И казва се в писанието, Изпрати Светия си Дух». Давид казва, «Не отнимай той велико благословение, което си имал към раба си. Божият мир да почива върху вас, дано малкото, посъдено в вас, принесе Голяма полза 16 ноември 1924 г. София